سور دہر یوکم دیرشم اپارکی دے یوکم دیرشم نمبر آیات مبارکہ نازم اگنوے درستے انہا دیہی تذکرہ بیشکدہ سورت مبارکہ نسیحت دے قرآن طول وعز دے نسیحت دے ان هذي تذكره بيشك ذا نسيته فمن شاء دا چاچي خو خشي اتخذ الى ربه سبيلا ودني سي خپل رب تلارد نشدې کات او غلا رسد قران دا قرآن قران او ذ الله ذ حبيب ذ سنتو پسي دي روان شي وما ما اوستاسو او استاسو په وحن شي کې دي الا اي يشا الله مگر دا شدا الله خوف شي او ذ الله مشيت شي می او شریخ خپل دین لکه نه خپل کتاب لکه نه د قبر خیرت بار فکر کی فکرمن کی اپ خپل ګناهونو د جڑا د خپل مان او ندامت توفیق ول ور کی و ما تشا او نا او استا الا ایشا الله مگر ذا چی خوښیدہ الله ان الله بشک الله كان عليما حكيما ده بوها او خواوند حکمت نو يدخل من يشاء ورد النكيا غچال چی خوښي شي في رحمته بخ بل رحمت او مهربانی کی اگر رحمت او مهربانی صدا ہدایت ولو کی اگر ایمان او تقوا او د نیک او اعمال او پسیر روان شي یو دخل من یشاء فی رحمتی ورد نکوی ها غچل د شیخو خیشی بخبل رحمتو مهرباني کي وزالمين او ظالمان عذلهم عذابا الیما تیار خړې دی الله دا ہوئی د فارا عذابا الیما عذاب دردناک الله تعالی اللہ محمدين عليه و اصحابي